اول ما عندنا النبذ من نبذ كل ما على غرضك وتأويلات مؤولين لعنيف المحد المحليين ومن الغالين ثم كان ذلك اييا او يهمنيا او خارجييا او داخليا او بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه وسلم وصلم تسليم كثيرا زاهو لبريباد الله جلل شانه ادنسي من صلوات السلام نفسي نيغ الله محمد محمدا صلى الله عليه وسلم كاجة شني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذي كوي верوية بويتس الله استنسكم بغبائزنش ونمويت اومراتي وسنكواب رأي مسلماني Allah molimo da nas učenije od onih koji ga se boje istinskom bogu bojaznošće od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga wa da ga sretnemo da on, on sad nama bude zadovoljen. Rekli smo da ono što nam je stalo, uh, jeste, ostalo, ostalo nekoliko hadisa iz poglavlja o adabima, o adabima nužde. O adabima uh, obavljanje nužde i te ćemo hadisu za Allah pomoć učeras završiti. Sad smo završili. أوبو أوبو حديث دو كيكس مدوشلي كيكس بمينو بيسات حافظ ابن حجر رحمت الله عليه يسد دكاج وان ابن مسعود يبنو سيسا كاج ود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ود ابن مسعود بيكازا اتا النبي صلى الله عليه وسلم اللغائض كاجه بسانيك صلى الله عليه وسلم يدوشاو دا أبا في نجد دا أبا في ذلك نجد فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. i cașe naredio mie să-mi adunsem 3 camene. فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا. pasam cașe n-aș au 2 ani să-mi بروثة. pasam cașe duniu روثة. To este balegu. Țuho كاجي فأخذهما والقروص فكاجا اوجه يا دفا كامينا اوو بلقوي باسي وقال هذا ركس الى كوي اوويه نچيست اخرجه البخاري وكذا باللجو حديث امام بخاري زاد احمد والدار قطني اتيني بغيرها احمد دار قطني سدد ذلك ده كازو تويستو الله عليه وسلم كازو دون drugo. To je jeste, umjesto balege donesimo drugo, to jeste, donesimo i kamen. Dobro. Ovaj hadis je, kao što ste vidjeli, došao gdje, zabilježio imam Bukhari u Sahihu. I ovdje Hafzi ibn Hajar spomenu osnovu ovoga hadisa. Znači, osnovu koja je u Bukhari od Abdullah ibn Mesauda. Pa i onda je spomenuo Rivajet koji je došao u Musnadu imama Ahmeda i u sunenu Dara Qutnia. Znači, jedan dodatak koji nema nijema u osnovi, osnovi hadise. Međutim, Hafz ibn Hajar radi svoje učenosti i u fikhu i u hadisu je spomenuo ovaj dodatak jer ga je nije spomenuo bez, bez razloga. A vidjet ćete koji je to razlog. Naime, ovaj hadis, a i prijateljno smo imali hadis Salmana, ovaj hadis upućuje da kada čovjek obavlja, kada se čisti poslije velike i poslje male, međutim također, znači ovdje napominjem, poslje velike, znači da je dovoljno da se očisti kamenom. Jel redu? Da se očisti, očisti i kamenom. tak Tako, tačnije, poslanik Anehi sallatava sallam je naredio da budu, da budu šta? Tri, da budu tri kamena. Dobro. Ovdje, brate, pažnju želim vam spomenuti jedan uvod da ovu meselu bolje razumijete. Čišćenje poslje velike i poslje male nužde Kaka je propisa toga? Ha? Je li obavezno? Oba. Propisa da je obavezno. Zaraz kod hnefija koji kažu da je sunnet. Hnefije kažu da nije obavezno, nego da je šta? Nego je da je sunnet. Zašto hnefije kažu da je sunnet, a ne kažu da je obavezno? Iako, znači, imaju se ove hadise koje ima i džumhur O Obratite pažno. Hanefi kažu na sljedeći način. Kažu da je koncenzus, znači u se je složila, da je dovoljno da čovjek poslije velike i poslije male nužde, da se očisti kamenom. Je li tako? Je li to dozvoljno? Dozvoljno. Dobro. To da se čovjek očisti kamenom je suprotno osnovi. Koja je osnova? da čišćenje od nečistoće bude vodom. Ja tako, znači čišćenje nečistoće sa čim bi va biva, biva kamenom, bi va vodom. Znači, ako se desi, da zamisliš sad da na ruci imaš mokra će malo. Jel dozvolim da uzmeš kamen i da to očistiš, otvori ga vaku, onaj bude onog gore otvoren i podigni malo malo roletne. Zato što će biti vruće. Načako se desi Pajeviću da mokraće će malo ili krvi Bude eti na ruci. Je li možete očistit kamenom ili nekim suhim predmetom? A? Je li Ne može. Nego mora biti voda. Večina učenjaka kaže mora da bude isključivo voda. Međutim, ispravno je mišljenje, i to je mišljenje Hanefi'a i šehu l'islamu ibn Taymi'i, Taymi, da može voda ili neka druga tekućna. Je li redu kada u pitanju čišćenje, nečistoće? Međutim, Hanefi'e kažu, Osnova je da čišćenič što će bude vodom. Ili da kažemo shodno njihovom mezebu nekom te tekućinom. Kažu to što je dozvoljeno da se odstrani sa nekim suhim predmetom poput kamena, to ukazuje da to odstranjivanje nije obavezno. To kažu ukazuje da to odstranjivanje nije obavezno, nego da je to odstranjivanje pohvalno, I čak kažu da ona količina, da ona količina koja može da bude na mjestu gdje izlazi, da kažemo, izmet čovjeka. Znači onoliko koliko obično ostane neđaseta, Hanefi su rekli, kažu, to je dirhem. Znači nisu tijeli, da kažemo, radi edeba izraza, da kažu, na primjer, kao što se kaže čmar ili slično tome, nego su rekli količina, površina dirhema kažu tolika količina neđaseta se toleriše na čovjekovoj odjeći. Zašto? Zato što čovjek iako otkloni kamenom, ta nečistoća u stvari na neki način ostaje. Jel redu. I zato su kazali da je u osnovi čišćenje sunnet, da nije obavezano. Jeste li razumeli koji im je dokaz? Dobro. Međutim, mišljenje većine islamske učenjaka jeste da je odnosno čišćenje, da je obaveza. Međutim, kažu, to što je zakonodavac dozvolio na ovom mjestu i određenom momentu, da to bude kamenom, to je propis. Da kažemo poseban propis gdje se dozvoljava, ili da kažemo pravi izuzetak, da se na tom mjestu ili da se na tom momentu nečistoća otkloni sa čim? Sa kamenom ili sa, nečim, sa nekim suhim predmetom. Jel' ovo... Jel ova stvar jasna? Dobro, zatim hanefije koje kažu u osnovi da je to šta? Da je to sunnet. Zatim također malikije kažu da tri kamene nisu uslov. Međutim, ako pogledate, na primjer, kod šafija i Hambelija i to je mišljenje preznije da kažemo, da se čovjek toga drži, ja, da nas fala Allah uđerila ima vode, znači pa nije. Međutim, čovjek da zna, da ne kažemo da ispravnije, šafija i hanbelija kažu sljedeće, znači Ako nečistoća nije prešla, bilo sprijeda ili sa traga, nije prešlo u običajno mjesto na kojem se pojavljiva, kažu dozvoljno je da se otkloni kamenom ili suhim prijedmetom. Međutim, kažu, ako pređe u običajno mjesto, onda ne može da ga očisti osim, ne može da ga očisti osim, osim voda. I zato Džum Hurulame kaže, znači da je u uslov da to ne pređe u običajno mjesto. I kažu uslove da bude sa tri kamena. Znači sa tri kamena ili sa tri poteza. Što može biti predmet ili kamen da ima više više vrhova. Da ga otkloniš i kažu ako sa tri nestane, kažu to je to je dovoljno. Ako ne nestane, onda ćeš povećavati. I kada nestane, ako bude na parnom broju, sunet je da dodaš da bude neparni da bude neparni broj. Međutim, postavili su u su da je najmanje tri kamena da budu. Jedan od dokaza toga jeste ovaj hadis kaže došo je postanik da obavi nuždu pa mi je naredio da mu dođem sa tri kamena. Obratite pažu, naredio mi je da mu dođem sa tri kamena. A je kaže, džumhur uh, u lame uh, šafihan belio kaže ovo je dokaz da mora da bude sa tri kamena. Hanefi je kažu ne. Ne usta da bude tri kamena. Kaže ovo što je postanik naredio da dođu tri kamena to ukazuje da je to pohvalno. Zašto? zato što kaže u što je sami hadis Dokaz da nije da bude tri kamene. Zašto? A kažu zato što u osnovi ovog hadisa se kaže na redu mi da mu sa tri kamena, Pa sam do, došao sa dva kamena. I nisam našao treći pa sam donio baliku pa je baliku bal, bacio. I rekao to je nečisto. Jel u redu? Hanefi ja je kažu ovdje nema u osnovi ovog hadisa da je poslanik tražio da mu se donese treći kamene. I kažu a što je došlo u rivajetu Ahmeda i Dara Kutnija, kažu ta, ta preda je slaba. I sad neću ovdje strane hadijske srane, međutim, on tu predaju, smatraju, slabim. Međutim, šafi i Hanbelij uzimaju ovu predaju i obzir, a to je da je poslanik rekao daj mi nešto drugo, umjesto umjesto nebalike. Jeste znači, to je Zato je ovdje Hafiz ibn Hađar spomenuo ovo da pojeća, tako da kažemo svoj šafijski, a uzred, usput uz, uz, uz, uz i Hanbelijski, mislim, u dokazu oni koji kaže da tri kamena, da tri kamena nisu, da ti tri kamena nisu obavezne. I zato kažemo ovdje, znači opet se vraćam i kažem, mišljenje šafe i hamelija, i ovo je mišljenje preznije, da ne kažem ispravnije, da mora da najmanje bude tri kamena ili tri poteza sa suhim, sa suhim predmetom. Međutim, dok Hanefi i Malike kažu, ako bi nečistoća nestala pa makar sa jednim kamenom, smatraju da je to da je to šta? Smatraju da je to ispravo. Sljedeći hadis kojeg je jeste o Nabi Hurayrata, anna Rasul Allahi sallallahu aleyhi wa sallama naha an yustanja bi'a azmin a uravthim. Kaže, o Dabu Hurayre, radiyallahu ta'ala anhu, se prenosi da je Boži Eposaniji sallallahu aleyhi wa sallama eh zabranio da se čovjek čisti sa kosti ili sa balegom. Jovej hadisi tako predhodio. Zašto sa kostima? Ha? Zato što je to, zato što je to hrana, zato što je to hrana džina. hadis je ovaj prethodio, i da je Bože i Postanik nam zabranio, da se čistimo sa tim. Međutim, sada je opet ovde ovaj hadis Ibn Hajar ponovio sa razlogom. A to je zato što ovde ima dodatak, inna huma laju tahirani. Kaže ta, te dvije stvari, to jeste kost i šta, balega, kaže laju tahirani, oni nečisteju. Ne mogu šta? da a Znači, radi ovoga dodatka, je hafzi ibn Hajar spomenu ovaj hadis. Kaže ravahu qutni Kajer, spomenu, dara qutni wa sahhahahu. Kaže ovaj spomenu dara qutni u cini u gavri dostojni. Medjuti im opet sa da, da ne kažem problem, opet sa problem sa hanafiam. je kažu šta? Kaže ovaj hadis islap. E postoy, e I postoji i priješnje generacija muhadisa, koji su kazal da ovaj dodatak innahuma la yutahiran. Da je šta? Da, da islap. Nemana mimi. Nema mime je na dres. Mime je ovo je kasi Hanefi je spominio. Ovo Ovaj doda tak Hanefi je smatraju i slabim. Jel ured? I zato uđe sad opet postoje razine ženje, da kažemo, kod Šafija i Hanbelija na jedno mjesto i između Hanefi je i Malikija na drugo mjesto. A to je ako bi se desilo da se čovjek, na primer, očisti sa balegom koja je suha. Može li, sa tim biti, može li se sa tim očistiti ili da li čišćenje biva validno ili ne? Ha? Biva kako? Biva li validno? Znači na osnovu ovoga što je došlo ne biva, ne biva validno. Međutim, mišljenja Hanefija i Malikija je ovo je da broj šehrasvam ibn Temije. Jeste da je validno. Međutim, može da u njemu bude grijeha ili pokuđenosti. Međutim, ako je nečistoća otišla, i je nema, otištila si. I zato je šehe Nisabim ibn Tajmija smatra, šehe Nisabim ibn Tajmija smatra po pitanju neč, otklanjanja nečistoća, najispravni mezheb, mezheb imama Ebu Hanifi. Po pitanju otklanjanja nečistoća. Zašto? Zato? zato što je po pitanju otklanjanja nečistoća hanifijski mezheb tako da kažemo najširi. Znači, od prilike koji kaže, da ku se nečistoće odklon i nemaje, onda i nemaje, gotovo. Međutim, kod hanbelija i šafija yok. Da kažemo, skoro sve more odklonane da bude, da bude sa vodom. Znači, nefi je kažu, i to je, da kažemo u skladu sa poznatim fikskim pravilom, elhukmu yaduru maa illet, ma illetih vujudan wa adaman. Da je propis vezan za svoj uzrok, postojanjem ili nepostojanjem. Šta to znači? To znači, ako nečistoće ima, ha? Ha? načisti. Ne Ako nečistoće nema, čistoj. Je. je zato kažu učenjaci kada govore razliku kada daju samu definiciju tahare, čistoće, kažu da je to irtifau al-hadethi wa ma fi ma'nahu wa zawal al-khabath. A što znači hadeth? A ti kako definišu poglavlje o čistoći, brate? Požnao veoma bitna stvar. Učenjaci kažu da je čistoća od ili hadesa. Šta je hades? Hades je stanje koje sprečava čovjeka da obavlja namazi slično tome. jelo li u redu? Znači, nije u pravom smislu te riječi. Međutim, na primjer, evo kako kod nas narod kaže, haj klanjaj, ako nimaš abde šta ćeš reći? Ne mogu sad naklenjati. I na primjer, ako čovjek treba da se kupa i kaže nisam čist, je tako? Ne misli da nesam imane džaseta nego znači da ima da je u stanju kojemu mu da šta načini namaz i što je slično tome zašto je potreban abdes ili zašto je potreban zašto je potreban gusul i kakaj je jut klanjanje nečistoči znači to je takođe taharet od klanjanje nečistoči međutim učinjanci razila kažu da postoji razlika između prve definicije i prvog dijela definicije i druge, drugog dijela definicije šta je razlika Kažu razlika je u namjeri. Ovo je shodno mišljenje većine islamske učenjaka. Znači, učenjaci kažu da kada je u pitanju otklanjanje stanje koje ti sprečava obavljanje namaza, da ti je zato potrebna namjera. Je li tako? Znači, je li nijet pred uslov za čistoću, zabde abdes i za gusod? Je li? Jeste. Kod svakog ili pokud cenzusu? Ne, kod hanefija nije. a Hanefije kažu znači, nijet nije ruken, niti šart, abdesta i gusula. Ako bi se čovjek zaronio uvodom izašo bez da ima nijet abdesta, kaže im abdesta. Zašto? Zato što Hanefi kaže, zato što je abdest na jedan način slično odklanjanje nečistoće. A nečistoće ako čovjek odklani sa sebe, a ako odklani sa sebe a nema nijeta, je mu ispravno odklanjanje nečistoće? Jeste. I zato kaže na jedan način abdest je slično, slično to međutim, žumhuruleme, ne. Siosim Hanefi, a kažu, Znači kada čovjek s abdesti treba nijet, a kada odklanjaš nečistoću treba li nijet? Ne treba nijet. Kada odklanjaš nečistoću, ne treba, ne treba nijet. Zatim također što kažu jedan broj čenjaka, ako bi čovjek ostavio abdest i zaborava, na primjer klanio, zaborav je da Hoće abdestim. Hoćemo li? Hoćemo li reći da moj namaz je ispravan? Ne. Znači kažemo moraš abdest i ponoviti namaz. Mogu ti ko čovjek. Odkloni, ni odkloni nečistoću. Zna i zaboravio je, ili nije znao za nju i klanja. I završi sa namazom. Kako je propis nego? Inshallah da je namaz ispravan. Dobro, šta razlike između ovoga i ovoga? Šta kažu ovo prvo je došlo u smislu naredbi. A drugo je došlo u smislu zabrana. Zabran da klanjaš svaki, zato kažu kad je u pitanju zabrana da se toleriše da se toleriše neznanje ili da kažem ili da kažemo zabor. Međutim hoću da kažem da posle razki između abdesta i gusla i otklanja čega i otklanjanje, otklanjaň na čistoći. Zato Hanefije kažu, nači ako ako nečistoća šta ode, ako nečistoća nestane, bilo na koji način da otišlo, da je to, da je to šta ispravo. Dobro. Sljedeći hadis koji je spomeno Hafz ibn Hajar, Ahmedullahih alayhi esta. Znači ودبو هريرة رضي الله تعالى عنه ده الله قصنه صلى الله عليه وسلم كازو استنزه من البولي كاجه چووهيتس مكراچه استنزهو چووهيتس كاجه فإن عامة عذاب القبر منه ير كاجه وكينا وكينا كبرسكوه جزكوشيني دولن زيرا دمكراچه وكينا كبرسكوه جزكوشيني دولن زيرا چهغا رمكراچه تويست ردنا أكار جهد حاكم يزبلجي أكثر عذاب القبر من البول. كارجي ناعميشي قبر سكوك عذاب دولزي دمكرة. تيست نشوفاني دمكرة. كارجي وهوه صحيح الاسناط. كارجي اوه صحيح سنده. دبعو. أضبرا تبارجي. أولا هديث يمع يدنو عبشته زنانشي. أولا هديث يمع شخص؟ عبشته زنانشي. شخصة تبعوه؟ شخصة تبعوه؟ تبعوه أنه يبدو أن يكون عبشانيه. Vodi računa da se čuva od nečistoća, posebno od od mokriči. Jelo red. Naći u smislu, znači kada mokriš da vodiš hačunak gdje mokriš. Da vodiš hačunak kako mokriš. Nem kada ljudi kad mokre sa izvinjenjem, jelo što ćemo što spominjemo vake izraze. međutim, tim kada pitao učenje vjere, nema stida. I zato se kaže da dvojica neće doći do znanja. Onaj koji se stidi, ionaj koji je ohol. Znači, i, jedan i drugi neće da pitaju. Jedan neće da pita radi ohlosti, drugi neće da pita radi stida. I zato, ako je pitanju, pitanje, znači šta? Znači, tada, tada šta? Ne treba sti da spriječi čovjek od pitanja. Manda u samom tome je čovjek mora da vodi računa šta? Da? Na način koji će postaviti pitanje. I kako će nešto protumačiti. Jer se spominje nekad izraz, znači, kao što ste vidjeli, vrh polnog organa, spominje se... E znači e, mjesto di izlazi e, čovjeko izmeti tako da li zato brate pažni znači spomenuo samam znači učenjac Anefisovo me kada kažu kolka kolcina di e, se toleriše kažu velčine dirhema znači zašto spomenuo velčine dirhema Kažu zato što je znači čovjekovo mjesto gdje izlazi znači kur sam već bio spomenuo kaže zato što otprilike te veličine pa znači radi edeba da ne spominju, spominjali su to znači da čovjek vodi račun jer ima ljudi na primjer mokri Kad mokri, znači ne vodi računa, da li se vra vraća mokraća po njemu po pantalonama i tako dalje. Znaci zato je došlo, došlo ovo. Međutim učenjaci su učenjaci su spominjali ove hadise u poglavlju o tahareti. Kada su govorili o jednom, o jednom pitanju. A to su radnje koje čini muškarac nakon mokrenja koje muškarac čini nakon mokrenja. Obrate pažnju. Pa ima, na primjer, učenjaci to spominju i neki, na primjer, to nazivaju istibarao. Kažu da je to, da nakon mokrenja čovjek treba da učini, uradi stvari, znači bilo da povuče svoj polni organ ili da ga pomakne nekolika puta, znači da bude ubijeđen da ništa u njemu nije ostalo od od mokraće. Jel u redu? I zato su došli, zato su došli I u poglavljima o taharatu spominjali ovaj propis. Nači, oni koji su se bavili tematikom sa hadijske strane poput ibn Hadžara, spomenuli su ovdje ovaj hadis. Oni koji su se bavili nači sa strane fikha, nači šta, nači to su spomenuli, to su spomenuli u fikskim, u fikskim poglavljima. I zato će doći nači hadis koji govori o tome, govori o tome posti. Međutim bratija pažnju, nači ovdje je došlo da se čovjek čuva mokraće. Oda sada govorimo o ovom hadisu, znači hadis koji će doći posle toga dva hadisa, je opet vezan za ovaj hadis. Da se čovjek čuva od mokraće. Znači da kažemo gdje mokri i kako mokri. Znači da se ne bi proširila ta nečistoća, ostala iznad njega, da ne bi došla po njegovoj odjeći i tako dalje. I zato također kao što kažu učenjaci, znači nema sumnje, znači da taj znači, obukazuje ukaziva tako da kažemo na da kažem uzvišenost islama. I stvari u kojima Islam vodi računa, pogotovo, znači ako uzme računa uh, vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam i da to u tom vremenu većina ljudi uh, kada se njihove kulture i civilizacije, znači da nisu vodili nešto računa, da kažemo tim stvarima, međutim pogledajte znači, ovdje dolaze znači, hadisi, vezuju se za kažnjavanje koji govore o čemu? Znači, koji govore o čuvanju ili nečuvanju mokrađa. Naravno, učenjaci ovdje spominju još šta. Znači, ovdje učenjaci alavastnagradio spominju znači uh, uh, kaburski azab i da je to istina i to je mišljenje ahli sunnata od uh, džamaata za razliku od koga od Mu'atezila i od Haridžija. Znači, to je prva stvar. Druga stvar i također od Šija. Uh, druga stvar uh, jeste da se ovo misli na uh, osim uh, mokraću koja je čista. Znači, da se ovome izuzima mokraća koja je čista. Može li biti mokraća koja je čista? To je mokraća koja... E, do, dobro, muškog djeta, obratite paž, znači, mokraća od muškog djeta koja nije počelo jesti ranu, nije čista, ona je nečista. Znači, to je mišljenje. Na džumu je skoro konsenzus. Međutim, kada je način čišćenja, odklanjanja znači, došao je propis da je dozvanil da se poprska. Međutim, postoje mokraća koje su čiste. Postoje mokraća koje su čiste, o domaćih životinja. Znači, ispravno je mišljenje da mokraća svih, znači da izmet i mokraća svih domaćih životinja da je, da je čisto, da nije nađasat. I e to je mišljenje uh, imama Ahmeda, imama Malika i e to je uh, također mišljenje imama Muhammeda ibnil Hasan Šajbani, mučenik imam ibn Şaybani, Hanife. Muhammed ibn Hasan Šajbani kaže da su izmet domaćih životinja da su čiste u osnovi normalno postaviše Hadisa koji kaže na tome znači o tome je kazivanje e, grupe koji su došli Alaniin kojima Božiji poslanik Aleyhissalatu vesselam naredio da piju e, mokraću deve inače znači nek'o će se čuti znači to je kod e, inače znači dan danas je poznato načarapi koji je mokraću deve kao lijek znači služi se u upravljanju lijekova i znači ljudi koriste za šećer za mnoge bolesti Ja tomemo ste potranstite, znači vidi ćete. Znači da, znači danas znači ljudi koriste i dokazuju da je taj ljekovit. Dobro. E također zatim hadis da je Bozhi poslanik Harej sallallahu alejhi ve sellem rekao klanjajte fi marabit znači nam istima di znači gdje su je spavaju je u torovima znači u torovima od od ovaca. Dobro, I to je također međutim sa dodatne spomjenjem da spomijenite dokaz. Dobro. Ispravno je, znači da su znači te stvari znači čiste. Zato se postavlja nekoliko pitanja, pitanja koje se postavlja na primjer što ljudi posono rade, znači pogotovo vezano za ovu znači ljudi koji imaju stoku, znači imaju potrebe za ovim. Zato na primjer što čovjek kad uđe u štalu, kakav izađe? Izađe sigurno da ga ništa nije, je tako dodirno ili znači znači veliko olakšanje na znači, Ne. Da ti lakšanje, na čovo mišljenja, ono je mišljenje ispravno. Dači ljudima koji se bave, koji se bave stokom, takođe dolazi pitanje prodaje, nači đubreta, da li je dozvoljeno prodavanje, dozvoljeno tako dalje. Dobro. Sledeći hadis, koji je spomeno, jest hadis od Suraka ibn Malika, da kaže almana rasulullah sallallahu alejhi ve sellem fil khala. Kaže bože poslanici sallallahu alejhi ve sellem na se podučuje prilikom obavljanja nužde, naquda alal yusra wa nansiba al yumna. Kaže Allahu poslanih sallallahu a.s.v. nas je podučio kada obavljamo nož, nuždu da sjednemo na lijevoj nozi a da ispravimo desnu. Kaže, zabiljuže ga je bejhaqi sa slabim sanudom. Ovaj hadis je slab. Međutim, učenjaci ga spominju s obzirom da je došao i spominju ovaj način da je pohvalan prilika obavljanja nužde i da je to lakše da izađe znači iz čovjeka. Međutim, ispravno je znači da je hadis slab i da sva, nije pohvalna, nego čovjek na koji način vidi da mu je lakše da obavlja nuždu, znači tako će, tako će Sljedeći hadis koji je došo, jeste hadis od Isa ibn Jezdada, od svog oca, da je kazao da reko Boži poslani sallallahu aleyhi wa sallam kada se neko od vas mokri, fa li jentur dhekarahu thalata marrat. Kaže neka, znači, uh, pomakne, znači, na stranu ili gore dole, svoj polni organ tri puta. Znači, zašto da ga pomakne? Znači, da izađe ono što ima mokraće u njemu. Ovaj, ova radnja se zove netr. Znači da muškarac tako uradi i poslije. zove se netr. Postoji drugi način koji se zove selt. Znači da znate, a to je čovjek da uzme, znači, da kažemo polni organ i da ga povuče prema gore kako bi na taj način izašlo ono što je ostalo od mokreće u njemu. Znači postoje dva izraza, selt i netr. Znači jedno je da uradi radnju kao što sam spomenuo, drugo je da povuče. I kažu ovo je, znači kako ne bi ostalo, ništa mogu računiti u njimu. I ovo se zove kako, znači ovo se kao što se kaza, ovo je jedan broj čenjaka, spominju i nazivaju Alistib Ra. I spominju i kažu da su ove radnje obavezne prija, znači nakon, nakon, uh, nakon obavljanja, nakon obavljanja nužne. Međutim kaže Hafiz ibn Hajar, Rawahu ibn Mađe bi senedin da'if. Ovo je spomenuo ibn Mađe sa slabim, sa slabim senedom. Ovaj hadis je slab. Dobro. E, ovdje spomenem samo ukratko o čemu se radi. Učenjanci na osnovanje hadisa u kojima se govori da se čuva od mokraće, da je uzrok kaburskog gazaba, kažu da čovjek ove radnje koje se sam spomenuo zovu netr i da se spomenu sald, treba učiniti kako u polnom organu ne bi ostalo sa znači niče čega od mokraće. Jer kažu kad završi i očisti se, I, na primjer, Dignes Abdesi, se abdesti se postoji mogućnost da, da izađe. Postoji mogućnost da izađe. I veliki broj pravnika, da ne kažem učenjaci, sva četiri mezheba su spomenuli pohvalnost ovih radnji. Obratite pažnju, spomenuli su pohvalnost ovih radnji. Mađutim šehhu lisanabim tajmija, rahmatullahi alaihi, je kazao da su ove radnje pokuđene. I da nije došao vjerodostvoj na hadiju, čak je spomeno da je to na vatari. Znači, spomenuo je, Znači, kazao je da je ovo, da je ovo novotarija. I čak je spominjio i on i Ibn Qayyim da su to stvari koje su vezane za šeitanske vesvese. I spomenuo je govor, oni koji kažu, kažu polni organi isto ko vime kod krave. Ako ga ostaviš, neći iz njega ište, ništa isteći. Ako ga dirneš, iz njega će isteći. I zato kažu, možete desiti da, koliko... da će brate pažnji sada ovdje. Imate dva mišljenja, znači da kažemo suprotno. Jedni koji kažu da je šta? da su te stvari pohvalne. I ovo spominjuju i šafijski, pravnice. Imate drugi koji kažu da je to šta? Novotar ili pokuđeno. Allah najbolje zna, znači, ono mišljenje koje želim ovdje spomenti i na neki način se može uklopiti jedno i drugo, jeste na neki sredina. Šta to znači sredina? To znači da čovjek, svaki čovjek, da kažemo zna svoje stanje, to jeste da čovjek posljem okrenja, se očisti kao što je propisano i sada tim završi. Poslje toga je s abdestin. Jel redu? Znači očisti se, abdestin se i gotova stvar. Znači to je osnova za čovjeka. Znači to je, da kažemo, osnova. I zato je se čak prednosio da shaba da su uzimali, da bi uzeli vode u svoju ruku, svoju šaku i da bi poodjeći šta? Da bi poprskali podje Zašto? Zato ako se čovjeku nešto učini da zna da je to od toga. Zato što dosta ljudi imaju već sve se vezano za, za ovo pitanje. Je zato da kažemo ovo je osnova. Međutim, ako se desi da čovjek stvarno uoči i vidi, da mu izlazi, to onda da kažemo ima, znači da ta osoba ima posebno stanje. Međutim, pod uslovom, da vidi da to nije vesvese. Jer može biti bolest, može biti ovo, može biti da se čovjek razi. Onda kaže učinjaci, znači čovjek će u tom, u tom e, slučaju postupiti, znači da kažemo, da će učiniti ove radnje koje su spomenute. I zato što je ovdje, da kažemo, na treba skrenuti pažnje. Ovdje skrećem pažnje zato što vidim da dosta ljudi imaju vesvese sa tim stvarima. Znači, osnova je da čovjek mlad, zdrav, nema problema, problema sa tim stvarima. I zato pogledajte, znači, ja sam čak pitao jednog doktora vezan je za ovo, znači, koji kažu da je to više psihička stvar nego stvarna stvar. Je šta je dokaza toga? Dokaza toga me kad pitaš ljude koji imaju problem da kažem sa tim, pitaš da si problem prija sa tim, u smislu dok nije klanjo i tako dalje. Kože, ne znam da si imao problem sa tim. Međutim, kada se poslije predržavati vjere, gdje se da čovjek ima ti problema pod navnicima ili ljudima vesvesa sa tim stvarima. Naći course sam rekao spomenuo sam šta je ostava spomenuo sam šta je da svaki čovjek ima propis da kažemo, znači da ima propis sam, sam za tebe i zato znači ono što se spomni mane jeste kaže al-mukhtar an hada in nas kaže ono što je obrano jeste da se ovo razlikuje od čovjeka do čovjeka wal a kaže ono što je namjera jeste da provladava mišljenje vašmišljenja čovjeka da nije ostalo ništa od demokracije zašto posto i strah da će izaći كاجو وانبغي لكل احد الا ينتهي الى حد الوسواس اكاجو نيكو يدئ osobe اوونس ميا دبريجي دبريجي اذا بستاني ايشا دبستاني وسوس بس دبر يوش حديث كويس بمنى حفز ابن حجر حديثي مع اصل بوستي مجتي عنه الله وصاني صلى الله عليه وسلم وبيته وصنيك قبا strength leave a if 퐈 approach to although it Allah Aattua aeÖ yellow box aita a comma bill a long arriv alone 어디 a ka you I good issue text text في Inner resource lane una disputeu Aí White Haiga'رف El Mar тип que jeemí knock on yiņāIV linking usacamaにな Either way趕unch bullying oasis nuh Vuodoro to assisting were do it coming akja osna have brought thisivadغar gay wer政 slavio da woulda akaja osna haveva your jučona u termizija vjerodostin vjerodostojno im gaocini ibn Huzejma od Ebu Hurajre radijallahu taala anhu bez spomena kamena to jest da se samo čisti da samo čiste vodom i zato smo kazali da učenjaci kada spomenu načine čišćenja da kažu da je najbolji način koji da čovjek koristi vodu i kamen znači to jest rekao bi danas i papir pa onda vodu drugi poslije toga jeste da koristi samo da koristi samo vodu A poslije toga dolazi da koristi samo kamen, to jeste papir ili tome. I je li dozvoljno da čovjek koristi samo to? Jeste, znači, dozvoljno. Onda što želim, da on kaže malo vas na gradiju. Mi ovde, znači, mnogi ove stvari, ovo sve što smo govorili u ovom poglavju o načini čini e, e, obavljanja nužde i čišćenja posto sve smo mogli da rezimiramo u jednom kratkom dresu. Jel u redu? Po jednom kratkom dresu smo ovo sam mogli da rezimirao. Međutim, ja se opet napominjem i kažem da ovo je dres predavanje gdje tomačimo djelo blogu. Znači da znate vi da, znate, da znaju vi koji nas prate. Znači ovo je da kažemo jedno selo ili jedan ders ili jedna halka, kružok ok, gdje se družimo i spominjemo mišljenja. A osnove je kada čovjek odgovara na pitanja i kada čovjek pojašnjava ljudima na, kažem, običnom svijetu Osnovno je šta? Da spominje to je tako ili tako. Znači bez čak i da ulazi u spominjanje dokaza i rasprave među učenjacima i da spominje druga mišljenja, kažu Hanefi je tako, kažu Maliki je vako, kažu. Znači, dođe čovjek i kaže, znači šta je ovo? Zato čovjek znači način, pristup, mora šta? Znači da ima. Znači, način prenošenja mesela, učenje mesela je jedna stvar, Prenošenje mes'ela je druga stvar. Znaci, kao smo već spominjali, načine, nužde i ove neke stvari, znači spominjem vam sar koju istinita priča. Znaci, možda će nekom i biti smiješ, međutim istinita priča. Ali ta važna i bitna u načinu prenošenja mes'ela. Kažu da je čovjek jedan şey je spomnije, prešao islam, prihvati islam. I prihvati tek islam, jušao islam, i rekli mu, Kaže, sada, sada te kaže, vodimo da se sometiš. Kaže, čovjek, hvala kaže ja sam prihvati islam, volim islam, vidim islam, pa ću ti nisam spreman za toga. Znači, odi i bret iz ove pove. Kaže, ne, ne, moraš, kako se kaže, moramo moram te voditi da to uradiš. Kaže, čovjek, ne mogu, moramo te voditi. A čovjek bio stariji, kaže, moramo te vodi gotovo. Kaže, slušaj, ako je tako, javica vrati svoju veru. Kaže, ako se vratiš svoju vjeru, onda će biti oteknu glavu. <laughs> Zato što si murten. Kaže, ovaj čovjek, kaže, kaže, čudnice kaže, vi. Uđem, kaže, Islama, hoćete da mi kidate jedno? Hoću da izađem, samo hoćete da mi kidate glavu. Znači, prenosi se kada je pitan, na primjer, pitanje su neće. Nije samo jedan, mislim. Znači, spominje se više pitanja gdje su ljudi uh, upitali Postavljali znači, zajednice, pogotovo, na primjer, to se de dešava u Africi znači, gdje ljudi u skupinama ulaze, pleme uđe u islam i kaže dobro, dobro, međutim, tu sva ne možemo prihvatiti. Znači, pasite, znači, kada je pitanji pitanje sunjećenja u osnovi, znači, dostao na meni kaže da je u osnovi to sunnet, znači da nije obavez uopšte. Jel u redu? I kad su pitali, gažu ne, ne, ne, kaže morate prihvatiti prihvat taj propis i način ne ulazite u islam. Ljudi rekli dobro, ok, neću mući islam nikako. Znači, to su načini kako čovjek šta? Znači, čovjek mora razumjeti da kažemo e, i zato pogledajte često kada zato zašto je tolika koristno. Ovo napominjem, po Bog zna koji put, napominjem sebi, po onda vam. Slušanje i učenje, slušanje i čitanje, učavanje biografije islamskih učenjaka. Nekoliko dana slušam jednog šeija. Da mi je došao čovjek da bio na jednom, E, samitu ili okruglom stolu. I kaže ovaj došao čovjek, kaže ovaj šehinac iz Saudijske Arabije, kaže vidio me podjeći da sam Saudijske e kaže, kaže, e kaže, mi rekao, kaže, iz Saudijske Arabije. I kaže sjele smo zastobili, kaže osmora devetera. I kaže mi je rekao, kaže sti i Saudijske Arabije, rekao jesam. Kaže vi ljudi, kaže, koji ne vole poslanika. Znači odmah iz vedra neba pa Znači, ni manje, ni više nego vi ne volite poslanika. Znači, da ne volite poslanika, ovdje na kufru. Kaže, dobro, kako ne volim poslanika? Kaže, vi ne obilježavate mavludu. Pa lako, vi ne obilježavate šta? Ma... Kaže, svi ljudi na Dunjalku, svim državama, slave proslavljaju mavludu, obilježavaju mavludu, kaže, osim vas u Saudijskoj Arabiji. Kaže, vi samo ne obilježavate dan rođenja poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Kaže, mu ovo je Kaže mogu li porazgovarati s tobom da me pitaš da to odgovorim, da te pita da nam odgovori kaže može kaže dobro Kaže da da kaže znači volimo poslanika najviše od svega od svega koga smo da Allah te barekuta taala Ikako je zato što volimo poslanika nećemo to da činimo Ay, kaže ču zato što volite neće da činite kaže dobro Kaže da govorim mi samo na nekoliko pitanja Kaže, hajde. Kaže, je li obilježavanje me luda? Je li to dobrodjelo ili je grih? Obilježavanje me luda, šta je? Je li dobrodjelo ili je grih? Pa lako on pita. On je kako obilježava, onaj koji obilježava. Hoće li riječi da je to grih? Neću. Kaže, to je koje dobrodjelo. Dobrodjelo, Dobro Kaže, to koje je dobrodjelo Ko dobro u šarijetu. Jele Bog je postane i znao za to Dostavi ono što se objavljuje od poslanika. Jel u redu? Jel Boži je poslanik, mavlut kao mavlut, premio umjetu da ga obelježavaju? Nije ga premio. Znači ono što je opasnije da kažemo, da kaže što je vezano zato što je da kažemo da je toho sakrio. A odobrila da kaže da je poslanik sakrio nešto dobije već. Jel razumijete kako jednu stvar, kako se jedna stvar na jednostavan i logičan način Može da se prestari. Znači, jel to dobro delo jest? Jel je Allahu poslanik to dostavi, ummetu ili ne dostavi ummetu? Nije dostavio ummetu. Sto povlači da smo nije, znači, Što povlači da ćemo smo da nije dobro delo, znači kaže za to ne obeležavamo novu. No da. Da kažem čoj ih može da nit ga obavlio Abu Bekr, niti ga obavlio Omar, niti Osman niti Alija, niti Abu Hanife, niti Abu Yusuf, niti Muhammed. Ali pojenta može da nit niti ga obavlio Omar, niti Osman Ne pojenta da sada ideš i raspravi s ljudima. Je li to? Sad krivi, ne ostavio. Ti filozofir što filozofiraš puno. Znači, nije to pojenta. Znači, pojenta je šta? Da vidiš znači, kako čovjek može doći do do istine jednostavnog blag način. I on kaže da ovaj čovjek, ovaj šeji, kaže, posto ga reko kaže, tako mi je lahko, slažem se s so što ti kažeš. I primati ti to mišljenje, to jest s njegovljažavanjem ljuda. Sad ne govorim o toj meseli. I kaže, Posto, znači bio inače čovjek alem, znači od zagovorača, od onih koji pojašnjavaju da je to obiljažavanje notare i neispravno. Mjelo u redu, da kažem kako čovjek treba da ima jednostavan način u, u čemu? U prenošenju zdanja I koliko potrebno da ima blagost kada tu stvar radi. Znači da kaže, ti ga voliš poslanika. Samo ti odmah reka, jesak ti ga voliš. A, međutim onaj Naći koji poziva Allahu tebareke teala, poziva Allahu ne na sebe. Naći nema neko misto ko neko kaže za tebe da se ovakil da se neki znači da je da, da, da je srušen islam. Nemoj mi da je udario na islam, udario na tebe. Kršćanstvo i moraš se borati, znači na čuna koji će da pomogne. Allahu vjerujem, će pomoć Allahu vjerujem. Ne da znači sebe i svoj svojego svoji نفس. Izato što kaže Imam Šafija. Naći pogledaj tovo, zapamti. Znači Naći kaže Imam Šafija, kaže volio bi da sve koje se napisao da se ni judil kor toga, a da se men ništa ne prepiše. da se to meni ništa ništa ne prepiše. Kod nas je glavna stvar, koče elim se me ni pripisate. Očee še či ja samo učjo kodavoga. Nači ne pogla da sebe ko sebe zaboraljaš, za moraljaš za pros. Za za za zato im na Heban onjelo raudatel okala bašta razumnih. bašta razumni,či bašta ra, razumom obdani. Kaže, parafraziram i skraćujem njegov govor. Kaže, ne isplati se da čovjek traži znanje, a da ne bude iskren. Ne isplati se da čovjek traži znanje, a da ne bude iskren. kaže, ako bočne tražite znanje, a da ne bude iskren, kaže, haos će napraviti. Napraviti će od nereda i haosa. Allah samo zna koliko. Znači, ko, onaj ko ima znanje? Sad mi ne znamo je on iskren ili nije. Ali on zna. I znači njegova djela je zato koliko ljudi koji imaju znanje koji dugo putem traže, znali napravili su haos. Radi čega? Zato što će sve da su pita. Da se njemu prepisuje, da je on on, znači on nije, znači sad šta? Je zato znači da la po prestanje nas koji govorimo. Znači mi je s puta kad govorimo vas, mi aha, ja sam imam Ahmed svogrmena. Ono je zlo koji sam video na kojega ukazim, svi moraju ukazivati. Ako neko nešto protiv mene kaže, on je protiv islama, reka. Alo, bala znači kakav ti, kakav ima Ahmed Kakav je da imje? No, znači ja sjednem ovdje. Znači 15 ljudi sjedi ispred mene, tumačim Bogol Maram, ja mislim sam ja ima Mahmedova ga vremena. Ili im temije, ova vremena. I zato da vas na radiju, znači znanje može napraviti haos i pokvariti ljuda, Ako nije šta, ako nije iskreno. I zato ko god traži znanje, dobro onih se propita zašto traži znanje. Da ne spominje hadise koji su došli gdje se kaže ko bude tražio znanje da raspravljava sa neznalca, ma da ovo, da ovo, da ono, kaže neće osjetiti miliju ženneta. Treba gradio pozivanje jedno i blago lepo pozivanje. Međutim, rasvaje su sa svim, sa svim druga stvara. Allah, tebarek wa ta'ala, molim da nas je smije naoprosti. Na sallalahu, hana, muhammedin, va'ala, sallalahu, hana, sallalahu, hana, sallalahu, hana, sallalahu, hana, sallalahu, hana, sallalahu, hana,